programa d'acció en directe contra informativa. Dades perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Dades perdudes. Al final la punteria. Bales per dades, avui sí, un rigorós directe i com inconformistes per naturalesa, doncs, assaltem les zones en, en horari de canalla, però disposats a fer programa on una quinzena més. Amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Ens acompanyen, com sempre, el senyor Negre, bona nit. Hola, molt bona nit, el... encantats d'estar aquí avui, que estem a 26 sí. de, ja, de gener del 2014, un programa ple de sorpreses i d'actualitat, d'àcrata ah. i, i del tema del dia d'avui, que a mi personalment m'encanta. A veure què tal ens surt avui el programa. Senyor ah. Rosa, bona Hola, bona nit. Què tal? Un gustava si estava de nou aquí. I com sempre, doncs, començarem una mica amb l'actualitat informativa més destacada per nosaltres, esclar. Ah. Sí, per <laughs> clar. Bueno, doncs així com a primera notícia d'actualitat que tenim... Doncs que el 23 de gener hi va haver una detenció més eh, relacionada eh, amb l'amat. Eh, el 8 de gener eh, hi com una... el 8 de gener van començar les obres a la Torre 66 a fallines i, els Mossos, i tant els Mossos com els treballadors de la companyia que estan, que estan construint l'amat la es van trobar amb, amb gent que els esperava i amb una persona que estava, que estava ambidonada dins un cotxe sota terra. I, bueno, doncs arrel d'això, doncs el 23 de gener van agafar, van agafar un xaval, va passar la nit de comissaria i l'endemà va passar a disposició judicial. És un cop més contra, contra totes les persones que estan lluitant contra la mat i contra l'oposició que, que ja està fent més. I una vegada més els Mossos o els Mossos d'Esquadra doncs estan, estan, estan fent de les seves defensant el poder i l'ordre establert. Sí, també he informat que hi ha hagut una, ara fa poc una nova detenció d'un activista que va participar d'aquelles mobilitzacions i que el passat dilluns, 20, no, el proper dilluns, exactament demà, dia 27, activistes que han participar de, de, la, de la mobilització de suport de, de, de desobediència no? estan citats a declarar eh, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Vista Alegre de, de, de, de Genona, hi ha una concentració de suport i bueno, això és una mica de l'actualitat en relació amb l'amat i tot això, no? Mm. També, quedant-nos amb Girona, voldríem parlar de, uh, de la expulsió per part de la policia espanyola d'un membre de la PAC, de, de l'assist Terzout, en uh, sap greu si no ho pronunciem correctament, però aquest jove que uh, està molt implicat amb la vida política de, de, de Girona i amb i el NAPAJ ha estat expulsat eh, per la policia espanyola per no tenir els documents en regla i la seva expulsió ha creat una forta indignació a Girona eh, ja que eh, consideren que s'ha accelerat el seu procés d'expulsió i que encara hi havia recursos pendents i que s'ha accelerat la seva expulsió precisament per la seva vinculació política a, a moltes de les lluites que hi ha a Girona no? eh, Informa que quan es va saber de la... De la de la possible expulsió de l'Asís a Girona després de passar declarada davant del jutge es va intentar parar el, el cotxe uh, en el que viatjava per, per impedir que se l'enduguessin i a més a més es va, uh, bueno, es va realitzar tota d'accions i d'atacs a contrabancs degut a la ràbia que va produir tota tot, pues, aquesta expulsió d'aquest activista i res uh, si us sembla bé passem a alguna altra, alguna altra notícia Sí, doncs, bueno, comentar els fets del 17 de gener passat amb solidaritat amb els veïnes i veïns del barri del Gamonal, que va, doncs, en diverses ciutats d'estat de espanyol es van donar mostres de suport en forma de manifestació, i algunes, com a Barcelona, doncs, van acabar amb destacats enfrontaments amb la policia. Mm, S'ha difamat molt sobre tot aquest seguit de mostres de solidaritat. Eh, evidentment les han intentat desmarcar de qualsevol vinculació amb la lluita veïnal, però de segur que la, les mostres de suport eh, amb els que lluiten contra la corrupció, l'especulació i el poder polític eh, que impera actualment doncs, es, es donaran en altres casos i que ben po poca cosa podran fer per amagar aquests fets. Sí, i informar també que al llarg de la manifestació que, es va, que hi va haver pues, aquest passat 17 de gener a Barcelona eh, va ser el primer cop que va entrar en funcionament el dispositiu eh, auditiu dels, eh, aprovat pels Mossos d'Esquadra en aquest cas, el conegut com a LRAD, i, i pues, això, que es va posar a provar aquest funcionament, eh, aquesta nova eina repressiva eh, per part del cos dels Mossos d'Esquadra, que... Que, bueno, eh, que, que a més a més ha, ha realitzat un concurs per la compra de 110 noves llançadores amb un cost aproximat de 157.311,90 euros sense IVA i de 190.347,40 amb IVA. Pues això que han fet, a més a més d'aprovar aquests noves dispositius, pues estan a l'espera de comprar eh, noves llençadores eh, suposadament amb l'excusa i el pretext de... de de buscar armes complementàries que, per intentar acabar amb les piloteres eh, degut a les campanyes que han hagut contra les seves eines repressives. Sí, aquest primer dispositiu que comentà LR no sé que no sé quantos LRD és, és, un, és, una, és un dispositiu que fa, genera una senyal acústica així enfocada cap als manifestants així molt estrident i llavors el que en principi segons per ell el que genera el que farà serà que la gent es, es, es, des, es, des, es dispersi per pel, pel, pel dany que provoca Aquest, aquesta senyal fina. Bueno, continuant amb les notícies, ara d'àmbit més anticarcelari, doncs que el José Antúnez Becerra <coughs> està des del 14 de gener en vaga de fam. Uh, el José és un pres de llarga durada, com tants d'altres, i ara està complint condemna pel motí de quatre camins recordem que el motí de quatre camins va ser un escàndol uh, un escàndol bueno, escàndol sí, bueno, podríem dir que va ser un escàndol va ser la primera, va ser, ha estat de les poques vegades que, que gent que, que, que carceleros no? que funcionaris de presons, sí aquesta gentussa que són els funcionaris de presons que han estat condemnats per tortures i maltractes vull dir i això i va haver aquesta condemna pels carceleros i sobretot pel metge de Quatre Camins i també els presos també van, van patir condemnes bastant dures i severes. Per aquest motiu el José Antónel de Serra està en vaga fam, indefinida. I bé, bueno, una mica eh, el que ell comenta és que és un, un històric de, de la presó que als anys 80 ja va estar, 70 i 80 ja va estar la Coppel i... I és d'aquesta gent lluitadora i rebel que ho ha estat sempre i serà tota la vida i pues, institucions penitenciares, la gent que, que ha tingut aquesta actitud digna i ferma davant de l'autoritat i el xantatge pues, no, no els perdonen. I no és un cas aïllat. Vull dir, el Gabriel Pombo de Silva, Marco Kamenich... Bueno, hi ha molta gent que... Hi ha el Claudio Labats... Hi ha gent que, bueno, que, tenen, que tot i està en democràcia ja estan en cadenes perpètues encobertes no, d'alguna manera. I bueno, continuem, sembla ser el barri de Gràcia on la campanya del banc expropiant no s'atura. Sí, doncs això, Continuï, uh, segueixen les accions contra Catalunya Caixa per mirada que es tregui la denúncia contra uh, l'usurpació de l'espai uh, d'aquest barri que de moment està servint <coughs> això d'espai doncs, de, de comunió ciutadana. I, i, i les el... bueno, ens segueixen doncs, amb salts temporals, en sucursals d'aquest banc, no? on es reparteixen octavetes explicant doncs, el, el conflicte que s'està duent a terme. Uh, pues, preveu manifestació pel 31 de gener a les 8 de la tarda al carrer Rovira i Trias. I, A més a més, es crida doncs, a la solidaritat amb qui s'hi volgui adherir i amb qui vulgui fer-ho públic a través d'Internet en una pàgina que es diu amb un blog que es diu I Això ja el sabeu. Continuant així una mica en Barcelona. Doncs aquest diate 1 de febrer hi ha una mani a la porta de la catedral que està a prop de de l'estació d'un metro de la línia groga que Jam primer, en contra de la reforma de l'aavortament. I llavor ens durant aquest mes de febrer també de l'U al set, hi ha una setmana d'accions aaixí per mostrar tot el nostre rebuig, ràbia i disconformitat contra aquesta reforma retroga, retroga de retorçada i, i no sé quantes coses més. <sí> I, bueno, seguint amb l'actualitat de, de Barcelona, eh, informar que la plataforma Estò Pujades eh, ha convocat una vaga d'usuàries del transport públic pel 29 de gener. Eh, Dic que durant tot aquest mes han estat duent tot tipus de convocatòries i concentracions a diverses estacions de metro de Barcelona, arribant a fer-se simultàniament a 25 parades diferents, no?, i que són una, bé, doncs, que les convocatòries per intentar aturar la aquesta nova injustícia que suposa l'augment del transport públic, eh, suposat transport públic perquè cada vegada <sínticament> té accés menys gent, no? eh, doncs ara dona un nou pas fent aquesta convocatòria de vaga eh, que, afectarà, que es pretén que s'extengui per tota l'àrea metropolitana de, de Barcelona. Uh, concretament es demanarà a les usuàries del transport públic que no l'utilitzin ni el metro ni el tren entre les vuit i les quarts de nou del vespre d'aquest de, dia. I una nova convocatòria en la defensa pues, del, del que s'anomena com a transport públic. I per últim, uh, per acabar amb l'actualitat, em sembla més referent a, a la zona de Catalunya, uh, podríem parlar de que les venen causades per aturar el, el Parlament seran jutjades a l'Audiència Nacional del 30 de març al 4 d'abril, recordar que totes aquestes persones van ser detingudes posteriorment a al setge entre cometes que, que es va produir al Parlament al llarg de les mobilitzacions eh, al voltant eh, bueno, generades per la indignació eh, durant el passat durant fa dos, el 2012 no em sembla, el, el juny del 2012 bueno, sí, el del Parlament que va ser el juny uh, i sí. em de les detencions van ser el setembre o l'octubre uh, uh, uh, uh, dels del últims de les últimes pallassades que va fer el Felip Puig. Les detencions, la, sí, la caça de bruixes legalitzada, pues, es va produir va, pues, uns mesos posteriors, i, i bueno, doncs pues, uh, uh, aquestes activistes seran jutjades del 30 de març al 4 d'abril i se'ls pot, uh, se pot caure una condemna la fiscalia concretament demana de penes de fins a 5 anys i mig de presó per, per a algunes d'elles i i, bueno, uh, seran jutjades a l'Audiència Nacional a aquest tribunal d'excepció uh, hereu del franquisme que avui en dia hi ha tota la, la vi vigència democràtica encara segueix uh, vigent no? informar que el, suposadament uh, el gran president de la Generalitat i membres d'Esquerra Republicana Uh, que estan criticant aquest tribunal d'ordre a l'Audiència Nacional dient que és un òrgan anticonstitucional, que és un òrgan um, que acaba amb la independència de, de Catalunya, però en aquest cas uh, el president Artur Mas vol anar a declarar l'Audiència Nacional uh, amb aquesta contradicció agarrant <laughs> per qualsevol no? uh, per intentar encausar els, els activistes que, que que es van uh, voler posar al Parlament en, aquest, en aquella diada que de els carrers per part de, de nosaltres, no? Sí, perquè era el dia que s'aprovaven així els vergonyosos pressupostos em sembla, i el fet així que els hem vingut a declarar a Madrid és perquè el delicte que se'ls imputes així contra, és com una cosa així com contra la democràcia i... Sí, les penes, contra les institucions democràtiques és, i la pena pot ser elevada, però bueno, estar atentes a lo que passi i donar tot el nostre suport des d'aquí, més de bales perdudes Bé, i seguint amb l'actualitat doncs remarcar doncs, quan ha estat amb got fitxa en el cas de Francisco Solari i de la Mònica en aquest cas en el, primer, el Francisco doncs, el trasllada de presó fins a, fins a Còrdoba el que és una mesura més de càstig no?, pel company que està pres presuntament pel suposat participació en mandarmada i terrorisme no? I, i això que, que tot, tot i això, tot i aquestes maniobres doncs la amb el cap i doncs també seguim atentes a, a pròximes convocatòries de solidaritat i suport Sí <coughs> uh, Continuant amb les notícies però, però canviant de continent doncs que la companya Tamara Sol Vergara uh, està a la presó el 22 de gener per, per fer un acte de venjança contra, contra un segurata. Uh, aquest acte de venjança s'emmarca perquè doncs, l'any passat, bueno, quan, no sé ara exactament quan fa, doncs que un segurata va, va matar el Sebastian, Uh, quan, quan aquest intentava atracar el banc i com a acte de, de venjança la Tamara va fer el mateix, va entrar a en un banc i no va matar el segurata però sí que el va disparar i el va ferir uh, va tenir la mala sort que la policia la va agafar i s'enfronta a una condemna de 10 anys i un dia que seria complir els 10 anys i un dia perquè aquí a hi a la, la trampa del, un dia és que has de fer tots els anys més al dia i... Fins a, fins a una cadena perpètua i així des d'aquí de, també enviar-li tot el nostre carinyo i solidaritat cap a, cap a la Tamara Sí, repassant una miqueta la història personal de, de la Tamara no? a recordar que és familiar directe dels archiconeguts al de xilè germans Vergara eh, els germans Vergara foren tres germans que foren assassinats eh, eh, eh, bau, dos, en un primer moment dos germans i un tercer que mori també Assar part de l'estat durant la dictadura xna no? uh, i que uh, arre de l'assassinat estatal d'aquests germans des de des de des de fa ja molts anys no xlè es, es celebra el dia del jove Com combatiente que és una de les dades fortes de de, de, de la joventut rebel i de la gent Sí, que el dia del jove combatent és el dia és el dia vint de març i serveix tant per homenatjar els dos germans Vergara assassinats, a Sant Freda, quan diem a Sant Freda és rotllo disparats, amb, disparats sense que ells tinguessin opció de defensar-se amb tiros per tot el cos i, bueno, a part d homenatge, homenatge a aquests dos companys eh, també serveix així una mica com per, per enfrontar-se als esbirros de, de la policia, que allà a Xile són els carabineros i tota la gent així més polititzada, gent més quinquimacarra que li té ràbia, s'organitza doncs, els seus pobles, els seus barris i busca enfrontaments contra la policia. Sí, bueno, això simplement per, per especificar que, que la, pues aquesta companya pues, que tindrà el seu recorregut i les seves vivències al darrere. No? I, bueno, em sembla que, de, que anem ara cap a Grècia, ens aproximem una miqueta més, on a Tessalònica concretament durant diversos dies s'han estat realitzant arrestos, redades i s'han intentat entrar a l'Ocupa Nadir a un dels centres socials ocupats de Tessalònica amb l'excusa de buscar a un, un exmembre de, del, del 17 de novembre del moviment 17 de novembre que és una un grup de guerrilla urbana que va actuar a Grècia durant fins a l'any 2002 o alguna cosa aix. Amb aquesta excusa, amb una suposada búsqueda d'aquest company pues estan aprofitant barrdu a terme eh, tot de rodades i un assetjament bastant fort de companys i companyes. També informr que a Grècia ha tingut lloc un atac fascist local local de Resalto, que és a, ni més ni menys la ciutat de Kereraini, Uh, ciutat on tristament va ser assassina per, per part de, de membres d'Amanecer Dorado, uh, Pablo Fisas, el cantant de hip-hop. Pues, bueno, ara hi ha hagut un atac a, a aquest espai alliberat, a aquest uh, local llibertari, uh, i on, on una, després d'una manifestació d'uns 100 membres d'Amanecer Dorado es van, de, es van dirigir cap a l'Ocupa i van... van van atacar amb pedres i, i tot això. De totes formes, informar que els, van, eh, van, els que, la quinzena de compas que hi havia dintre van poder resistir i, i, i van contestar pues, els atacs per part d'aquests arguments. Sí, van, van, en el moment van donar això una mica resposta i van defensar el seu espai. I una vegada van marxar aquesta escòria... Doncs, al cap d'un rato es van reunir i vam, i, i per la ciutat i hi va haver una mani d'unes 400 persones així, en, contra, en contra el feixisme i l'extrema dreta. Vull dir que La resposta es van defensar i després eh, ràpidament van organitzar una mani espontània en els carrers de la ciutat. Això va ser ahir a la tarda eh, i a la mateixa dia hi va haver una manifestació això, amb 400 persones, una, un brillant exemple d'organització i de I resposta. resposta i em sembla ser que acabem aquí més a propet, a França, concretament sí. uh, Nantes, més, més concret i tot on el 22 de febrer doncs, hi ha una nova convocatòria internacional per, en, en l'ocupació del SAT, que és un espai que ha d'anar destinat a una, una infraestructura on, un aeroport i això on ja fa uns anys de lluita i ha un campament bastant permanent, però sembla ser que les arbres tiren endavant i doncs s'ha fet una convocatòria més àmplia perquè tothom que vulgui puguin anar allà. Cet, de totes formes els, a, els companys i companyes afirmen que està més forts que mai, i ja que hi ha hagut noves ocupacions de cases per la zona, que hi ha més habitants que les que hi havia anteriorment per intentar frenar aquest megaprojecte que, que totalment necessari com, la, com de sols millorar projectes, no? Uh, I bé. Bueno. Eh, doncs, si us sembla, bueno, ja que estem parlant de, de França, eh, posarem una cançó en francès que, concretament del col·lectif i bueno, us deixem això, amb els col·lectifs eh, un grup de hip hop que eh, suposo que són bastant interessants, eh? no entenem al francès ne devraient pas éventuellement réfléchir tout haut à l'idée de former un nouveau ouais. territoire qui pourrait donc venir se transformer en état, voire en république indépendante. Par dictature Pourquoi on voudrait qu'une dictature, putain, pour faire taire la voix du peuple et ouvrir la route à l'ennemi Comment rester radioactif, comme l'air de Pripyat Que chaque rime reste corrosible, avec le sens adéquat Comment, comment laisser son commentaire, les l'épreuve des chavannas de frac Comment s'en sortir sans séquerrer dans la mêlée et rester compact Yo, yeah. v'là du semtex sur l'instru, les neurones en connexion Tout ça pour finir en intrus, en défenseur des causes perdues On revient pour réveiller le peurat, foot de l'essence dans le carbur Histoire de pas marcher au pas et le autres, une balle dans la nuit comme la Tchéka Et de la Tchéka au il y a des gens qui diront Tchèque ça Sympathique comme Tchiquica, on vient pas danser la karaoke On boit pas de tché mais de la vodka Tout ça pour noyer la haine qui fait que le soir on s'endort pas toujours pas quand ça mort pas On fait une rime pour venger l'orca Et Marie Ried l'épée en main qui repart au combat Mina Nergal Calavera, fais chocura dans nos cars Quoi c'est ce qu'on t'envoie On voit le M pour la marche, le A des antifas Le R pour la rage et crèpouillis Encore un R pour la vévo, un E pour la barre emo. Il reste un A pour les sanars et puis un D pour les démos ouais, Le N pour la marche et le A des sentis Le R pour la rage, Y pour Yipi, yip Encore un R pour la vévo, un E pour la barre émo Il reste un A pour les sanars et puis un D pour les démos Encore un son de guerre Pour tous les corps qui s'enterrent Encore un peu de pierre Pour leur flux, militaire Encore un peu de nous Pour pas finir la gueule par terre Encore un peu de haine Encore un peu de haine Toujours du côté de ceux Qui portent les chaînes Du côté de ceux qui stagnent En bas de l'échelle Du côté de ceux Qui pour foutent le bordel C'est Chine Ceux allergique aux normes Qui pour faire autrement Se chaînes J'enchaîne L'histoire de garder la vibe C'est la rage Un truc tendu comme un bon concert à A l'arrache L'histoire de faire bouche la tête à quelques pirates, quelques apaches Je tous ceux pour qui la priorité N'est pas le cas, ceux qui qu'un jour Ce système se crache Je suis sur les bancs en uniforme, même le visage Plein de crache, ceux qui la moindre dure D'espoir s'accroche C'est pour tout ça, nos trois voix s'accrochent M pour la marche Et A des anti-femmes, le R pour la rage J'écris que oui, puis blanc R pour la VVO, un R pour la barre il reste un A pour les sanars Et puis un D pour les démos le M pour la marche, et A des Le R pour la rage, y crée pour YP YP Blanc Encore un R pour la révo, un E pour la barre MO Il reste un A pour les charnards et puis un D pour les démos Le M le, H, le R, YP Blanc Comment rester radioactif comme les ruines d'Hiroshima Toujours rester actif sans jamais suivre leur schéma sais pas ce qu'est devenu le rap de la variéta ou du blabla Dans ce milieu, trop têtes accueillent pas plus de sens que l'exma Faut faire prendre au pied que le rap ne se limite pas Aspect ou bling bling Grosse bagnole sur des parkings C'est clair que ça On limite pas Sur leurs trip et leurs contrats Jamais on ne s'alignera Des liens d'ado qui se Notre navire sur les flots À contre-courant Ici on bosse le flot Mais ça remplit pas le compte courant On rappe dans toute l'Europe Ça nous dope, nous rend vivants De partout on a des potes Prendre la route est excitant Et l'on revient en force Sur des pros d'acrobates Quand l'instru morce C'est les clichés qu'il faut abattre On s'arrachera les cordes vocales Dans un bar ou un local Radioactif dans ta faute celle ses mères par en spirale on voit le m pour la marche le a des sentiments le r pour la rage écrit poule Encore R pour la VVO, un E pour la barre Il reste un A pour les sanars et puis un D pour les démos Le N pour la marche et le A des sentis forts. Le R pour la fragile Y, B, Y, B, Encore un R pour la VVO, un E pour la barre Il reste un A pour les sanars et puis un D pour les démos programa i comencem doncs, amb el tema del dia, no? que avui hem decidit tractar doncs, l'esport i anarquia. No, ho vam decidir fa dies perquè ens hem preparat molt, però ja, no que hem decidit avui. Sí, esport i anarquia, esport i revolució, esport i insurrecció, gimnàsia revolucionària, li podeu dir com vulgueu. Jolines, hem semblat ara el senyor, el senyor que ens falta, el senyor... El, el que tenim per Colòmbia per ah, de la migració ambiental sí, sí, sí, sí, aquí dient tants noms amb tan poca estona no m'ho puc creure bé, doncs parlant de l'esport, doncs malauradament, tal com el coneixem avui en dia, doncs té un origen burgès no? que, que això van convertir l'oci, parlant de les classes explotadores quan s'avorrien agafant, doncs, els jocs populars i... Eh, i posant-los doncs, a un nivell de consum de les masses d'això doncs, per distreure's i alhora perquè eh, el proratallat doncs, tingués una forma de, de treure tota el seu mal que acumulava a les fàbriques i tingués doncs, un, un que emmirallar-se per perseguir endavant, no? Um, això, la el... regulació crec que, que s'ha de fer una distinció en el, el que és eh, l'esport com espectacle i el que és l'esport practicant, ja que... És... No, no, no l'esport practicant, sinó l'esport com a espectacle, espectacle que seria l'elit de l'esport i seria una part més de la societat de l'espectacle, i i el que implica l'esport d'elit o el que implica tant d'entrenar voleu guanyar, ser competitiu mal, maltractar el teu cos perquè també és maltractar el teu cos perquè és, és exprimir-lo i demanar-li una... és, és, és fotre-li massa canya, no? Com per lo d'alguna manera i el que seria la pràctica de l'esport més sana i més saludable que va, que va més en funció de, de, de tu mateix i de disfrutar i de gaudir i de compartir per tant, amb que ha No, no serà Així si teníem, no, doncs eh, ja ho he conegut però no?, doncs que la seva crítica al futbol és més que extensa no?, però que això, que jugar a futbol no ha de ser una incoherència amb el qui es considera anarquista, no?, perquè és un acte lúdic, també. El que és competitiu, el que és estratificat, doncs ja... Ja, ja, ja no ho veus de la mateixa manera el futbol que pugui ser doncs, les primeres divisions o el que puguis fer tu juntant te amb quatre amics i anar a donar cop a una pilota el cap de setmana mm. llavors en doncs això, no? l'esport ha sigut utilitzat des d'això del de segle XIX per les classes dominants i un exemple doncs molt clar, el trobem al 36 a Espanya, una societat ja polititzada, doncs, on partits i sindicats doncs, utilitzen els equips de futbol i els clubs per això, per fer proselitisme de les seves organitzacions, per difondre ideologies i també per, bueno, per, per entrenament i adoctrinar. Uh, Tots tot i això, doncs, el tret sempre pot sortir per la col·lata i és ben sabut que clubs d'aquests la classe obrera també els va utilitzar pels seus propis mitjans. Uh, sí que cerca, per exemple, l'anarquisme doncs, va tendir més per l'excursionisme, la gimnàstica o per esports menys competitius, més individuals o per fer un petit comitè. Sí de fet és bon conegu que durant molt de temps els ateneus llibertaris i, i molts espais estiguran estretament relacionats també amb el naturisme i el, la pràctica del nudisme i, i, i de mol, molts grups excursionistes de muntanya que, que foren impulsats pues, perció per sectors d'intredar de, dintre de, de l'anarquisme com a pràctica. Saludable. no sé si l'excursionisme ho podem entendre com un esport o no això és una altra cosa però sí que en tot cas eh, consideraven l'activitat física eh, a l'aire lliure com una activitat que podia comportar grans beneficis per a la salut i, i tant a nivell, a nivell físic com a nivell també més espiritual o diguem-ne més, més, més emocional Sí, una mica com que la diferència entre el que seria l'esport per plaer i l'esport més de competició és, és el, que, el que deia el senyor negre anteriorment, que ara, ara se m'ha borrat, ara, ara m'he quedat així com una miqueta en blanc, però has dit una paraula, Clàudia, el, sí, el concepte aquest així com de salut mental i de sentir-te bé, i de, pues, jo què sé, en funció de les teves limitacions, o en funció de, del teu cos i de la teva força i del, de, i la, i del teu físic, doncs jo què sé, Uh, a fer, fer una mica això i buscant el teu límit, però sense, sense, que, sense que això et generi una frustració perquè no ets capaç de, de guanyar, no ets capaç de competir, o no, no ets el Leo Messi, o no, ets el, el, o no ets no sé qui. Sense perjudicar ningú, la frustració també et pot venir individualment, que vagis a córrer o no cal que... Sí, jo també ens bueno, eh, recuperar una mica del que ens han estat dient per aquí no? et eh, voldria recuperar el tema del futbol que molts clubs de futbol eh, sí que la professionalització del futbol és una cosa que a mica a mica es va anar produint i molts els situen eh, a als anys 30, els anys 40 com un com diguem un esport més professionalitzat no? uh, aquí l'estat espanyol però dir que bueno, hi ha la història de, de molts equips de futbol que han sortit amb una, molt relacionats amb, pues això, amb la lluita obrera amb el moviment obrer inclús amb l'anarquisme uh, i d'aquests casos en trobem moltíssims no? uh, per exemple ens trobem al Sant Pauli a l'Amanya que la seva història ha des del 1910, que ja està situat al districte de Sant Pauli, a Hamburg, on ara fa res, ja sabeu que van haver tot de disturbis, no? Vull um, dir que aquest club es caracteritza per identificar-se amb l'anarquisme, el comunisme, el socialisme, i l'antifeixisme i la diversitat sexual. És un, un, un cas concret d'un club de futbol que té una àmplia vinculació pues, amb tota la història del modern obrir. Digui, digui que no és l'únic... Tinc I que el Sant Pauli no només, és un, no només és un club de futbol, sinó que és com un, com un club esportiu, per dir alguna cosa, que, que pues, jo que sé part de futbol, doncs pues, no m'imagino que pots fer bàsquet, tambol... Bé, que el Sant Pauli no només es basa amb el futbol, sinó que, que potser el futbol, per l'espectacle que genera i per la gent que té enganxada, una miqueta és com aquí, i més aquí Europa, és l'esport estrella, però... Però bé, bueno, que a part d'haver-hi futbol al Sant Pauli hi ha, jo què sé, pues hi ha l'atisme, hi ha no sé, hi ha, ha varis esports que engloben el, el Club Sant Pauli. Uh -huh. Sí, de, de, de, de, de, bé, tal de, de, com deia, però també bé, el Sant Pauli no és l'únic exemple de, de, cul, de club esportiu, diguem-ne d'alguna manera, no?, eh, d'àmplia vinculació entre el club i tot això. Per exemple, allà Argentina trobem dos casos ben clars, l'Argentino Juniors, que va ser fundat el 15 d'agost del 1904, va sota el nom de Mártires de Chicago, no?, eh, que en principis es deia així, i que va ser un homenatge doncs, als anarquistes eh, que van ser, eh, van ser aurcats, van ser penjats la, durant les mobilitzacions a, del 1 de, no, de, de maig. No? Eh, també hi ha el Xacarita Juniors que va néixer en una biblioteca llibertària també eh, i que va escollir els seus colors, el, el roig pel socialisme, el, eh, el blanc es va es va elegir com, eh, per la puresa dels seus membres i el negre per l'anarquisme i tot això, no? Altres exemples els trobem a Croàcia on el Hatjuk Split va ser fundat també per Llibertaris i, i que normalment es deia Anarco i així hi ha un llarg exetre de clubs que en el seu moment van ser formats eh, per... Per, per, per anarquistes, expressament, o que, degut a la, a la presència o el sorgiment en barris populars, doncs, pues, òbviament, si hi havia idees eh, relacionades amb l'anarquisme o amb el moviment obrer, com podrien ser el socialisme o el comunisme, doncs pues, els clubs no podien estar totalment alienats de, de la realitat que els ha tocat viure, no? De fet, no, son, no es tracta de clubs eh... qui prop també tenim un cas bastant en particular, que és el, el Júpiter, que el Júpiter va ser un club de futbol que es va crearmense vor el 1910 al barri del Poble Nou, Si no va malament i aquest, aquest equip de futbol eh, bé, hi havia molts dels seus membres que tenien eh, bé, el seu barri obret doncs tenien una, una vinculació clara amb l'anarquisme i per posar alguns exemples dir que eh, el Jupiter va ser, va, es va utilitzar les pilotes de futbol Uh, que, que s'utilitzaven en aquella època durant la dictadura de Primera de Ribera es van utilitzar les pilotes de futbol per poder uh, traspassar les pistoles del grup de los solidarios el, el grup famós conegut de l'escaso i el, el buenaventador Ruti no? Urruti i també que, que el club esportiu va ser uh, bueno uh, també va ser el punt de trobada del grup dels solidaris de molta altra gent, el 1936 quan hi va haver l'alçament militar-feixista i es va produir el procés revolucionari per, per contragolpista no? eh, pues el punt de trobada de molts d'aquells lluitadors llibertaris va ser el club de futbol de, del Júpiter aquesta ha estat una de les altres característiques de l'esport, jo crec, i que s'ha anat repetint al llarg de la història, és que ha sortit com a, ha servit com a trobada o coartada també per per poder, -te a terme, activitats polítiques fem veure que són activitats esportives, no? no digue, sí, no esportives, no dic festives. I, bueno, i si us sembla, fem una breu pausa per la música, no?, que ja portem aquí una estoneta de xapa i <ríe> passem ni més ni menys amb una cançó d'escalària que es diu Todos los Inches. No, no ens feu gaire a casa avui, ens hem posat <ríe> una mica tontos amb la música i res, eh? tornem d'aquí, res. <ríe> Suspenderán el partido circo ¿Y a quién cojones importa eso? El fútbol es solo el pueblo, cago en Dios me den pan, pero me cago en el punto circo Venga, Wasei, que ya estará aquí Esto, la expedición, de en en fila con los que viajara toda la afición se ha dado la salida, es muy temprano a nadie le importa ponerse a privat, todos están de pie, algunos sentado con la música muy alta, se ponen a bailar, todos los hinchas al ritmo de ska. todos los hinchas con tanta priva Ni animal, pronto ha llegado a la ciudad, y en la calle juntos pisando sin pagar, Ese es su territorio, les dejan en paz. ni la policía se a molestar, botellazos y pasos con mitad a volar, los escaparates los hacen estallar, Un cántico de fondo se escucha y contagia y los brazos agitar a la vez que cantan. Los antifas localizan un bar Hay que darse prisa, todos quieren verlo Allí están los ultras de la ciudad Venga las botellas, lanzan su pará Los ultras agachados dentro del bar Abriendo están las mesas, las yambas van a más El partido suspendido por el luto local Todos los hinchas a sa I tornem aquí a Bales perdudes avui i una ser revolucionària, l'esport i revolució, anarquisme i esport, totes aquests temes eh, relacionats amb, amb això amb l'esport que és un tema que teníem ganes de tocar. No? I hem estat aquí divagant una miqueta sobre l'esport i posen alguns exemples de com el futbol s'havia relacionat amb les lluites obreres I, i no sé per on no sembla seguir. Bueno, ah, uh, ya ja poc ja no parlarem més d'esport perquè tampoc no no s'humeneix més. Però bueno, també una, una de les persones així que va parlar una mica sobre l'esport i que va disfrutar una mica jugant a futbol va ser Agustin Rueda. aquesta persona que va, que va néixer al barri de la Botjosa Sallent i, i que va ser el, si no m'equivoco, va ser el primer assassinat de la democràcia. Uh, sí, un dels primers un dels assassinats, primers. no, crec que el primer, segur que no, perquè n'hi no va anar haver vist, però va ser un dels més. primers així una miqueta, no? I doncs, l'Austin, així quan encara vivia a Sallent, doncs sí que li agrada, agrada molt jugar a futbol i, i va estar implicat així el doncs, club de futbol del Sallent, que m'imagino que no es deia d'aquesta manera. És que ara no me'n el... no, no no no no me no recordo, futbol, jo salle. tampoc, però, però bueno, encara sí que... A, no. tenia, em sembla que tenia el nom de l'empresa, pot ser, a, perquè... Exactament, va tenir el nom de l'empresa de... Per mi van, van a fer uns xanxullos i un no sé. camuflatge així. Sí, i bueno, doncs que ell tenia... tenia que, que de fet van ser ell i els seus amics els que van de ser formar el club de futbol i sí. que era un un equip autogestionat en l'aspecte de que no tenien ni directius ni tenien res, sinó que ho intentaven fer tots entre tots i tenen endavant i era una de les característiques de l'equip, no? Sí, i llavors ell també parlava una miqueta, pues, això de que, lo, lo... tot i que després també gent propera ens ha dit que li agradava guanyar, que això de perdre no no encaixava gaire, com que sí que... A igual la forma de competir no era de guanyar qualsevol preu, era el concepte d'esforçar-te i estar content amb el que tu has fet i i no sé, era una visió no tan competitiva i resultatista com a la que com a la que ens tenen acostumats, no, en, en aquesta vida. Sí. Així. <laughs> Sí, també, en un detall, bueno, una entrevista amb Manel Tirado, que és un dels amics de la infància i la joventut de l'Agustín Rueda, no? ens explicava bueno, pues això, això intentant-li vendre aquesta pues, pràctica que tenia de l'esport uh, no competitiu, ell el que ens venia a dir és, és això, és a nivell, que a nivell teòric i discursiu, sí que tenia una, una, una crítica molt forta de la professionalització de l'esport i tot això, però que, per altra banda, a nivell de sentiment, pues, sentia simpaties, si ho vull era el Johan Cruyff, contradiccions aquestes de la vida, no? per dir també joder, que, que, en, que tots en tenim, que, tots en tenim exacte, que, que les anarquistes també som humanes i bueno, jo sé, no, no, to, no tots els nostres sentiments van d'acord amb, <ríe> amb la realitat i amb el, jo què sé pues això, no? que a mi són detalls que em fan no, una miqueta de gràcia no? sí. llavors, així ja potser l'última últim, nota i ja és així, és com més una anècdota així? doncs, bueno, que amb alguna charla així, parlant així del mil algun membre així històric que encara que encara veieu ens havia, havia comentat així que, que almenys una de les coses que s'havia proposat, tot i no haver arribat a fer va ser, doncs, quan el Johan Gray va fitxar pel Futbol Club Barcelona que en aquell cas va ser un dels fitxatges més escandalosos perquè va ser el rècord bueno, va ser, va ser fins, al, fins a aquell moment de la història va ser el, el jugador pel que es van pagar més diners perquè vingués de l'ÀJAX al Futbol Club Barcelona, doncs que, doncs que el Mil es va plantejar així com segrestar-lo. Medià... Sobretot m'imagino que també, era... Que a també era, era a nivell mediàtic, perquè era com si ara no sé, segrestes el Messi o el Cristiano Ronaldo. Això una mica, Tot i que no ho van arribar a fer. Però bueno... Oh, bueno, també una mica d'hiverna eh, que bueno, el tema del futbol que potser ser una seca és el que li hem dedicat més a estona. No? Eh, voldria parlar, per exemple, de, eh, també un altre exemple de, de l'esport que van guardada. In informar que bueno, el lemaX és un grup armat que part de, de Colòmbia, Colòmbia. No? del que ja han parlat en altres ocasions i que, bé, bueno, eh, no tenim un ideari més aviat nacionalista però també era molt ampli i, i tenia cabuda diverses sensibilitats al seu sí, no? Doncs pues el, el, el 25 d'abril del 1980 va la l'Ambaixada la, la de la República Dominicana de Bogotà i ho va fer d'una forma ben curiosa que va ser que bàsicament aquesta ambaixada es trobava eh, davant de, de, de una, la zona universitària de, de Bogotà, no? I en aquesta zona universitària em posaria molt habitual que la gent anés allà a passejar perquè hi havia parcs i tot això i van anar tots vestits amb uniforme de futbol fent veure que estan uh, jugant un partit, de fet el, van acabar jugant el partidet no? a l'espera que entressin diversos dels, dels invitats d'aquell dia entre els quals hi havia l'ambaixador de del Vaticau l'ambaixador dels Estats Units, no és a dir es va utilitzar una miqueta anant tots amb les seves motxiles esportives amb la seva equipació esportiva no i l'únic és que en lloc de pilotes i tot això és a dintre pues tenien les les matralletes amb les que acabaem fent pues la la la presa de l'ambaixada, una acció que, que ens parla d'aquest futbol com a guardada com podria ser bueno pues això no. En, en un grau potser menor, però la utilització dels grups d'excursionistes de, durant el tardo o franquisme, no? que era una activitat pues, pues que, que, que es realitzava molt pues, perquè a nivell clandestis moguessin altres coses. No? I, bueno, eh, no sé si teniu alguna cosa més a opinar sobre el futbol. Uh, bueno, així com... No és que no m'agrada gens. A tu no t'agrada gens així, m'agrada, Guillem, home. Ni jugar-lo, sí, eh? ni jugar-lo. Jugar bueno, podria, però... Podries arribar a jugar-lo. Hi altres coses per fer, Guillem, oh. eh? <laughs> Mira, aquí és que es va a nivell de futbol, bueno, no sé destacar que majoritàriament les aficions, els, els sectors més altres sí que sí, són fatxes, s'han dit ideologia fatxa, així... Però, bueno, hi ha alguns casos concrets així. S'ha comentat abans el, Sa el Sant Pauli, els, la hi ha l'afició del Rayo Vallecano, que són els bucaneros, Al el Livorno també hi ha, hi ha una grada així, que és antifeixista. Bueno, no sé. El futbol i La política, política normalment a l'esport, i la política mai ha anat massa relacionat, no? Per això que també és una mica curiós que avui estem fent aquest programa, o esport, esport i anarquisme, però si busques i arrasques, sí... Si sí que, sí que la trobes una micata. Sí, jo crec que l'esport d'èlit i la que, que, que és una contradicció claríssima. No? Bé, de fet, ara després ja ja veurem també com alguns teòrics de l'anarquisme ara s'han posat en contra de l'esport per aquest l'especialitzador professional. Elit que mou un monton de diners, no?, per, per considerar-lo que és un factor alineant de la, de la, de la classe treballadora del proletariat i, i digueu-ne com vulgui, no?, és una enganya de tontos no, pues, bueno, jo és que tinc una part especial per al, per al futbol, però si us sembla bé fer una breu pausa musical per anar introduint-nos o... no, com... no, no, no fer no, uh, un esport en concreta. Ah, no. des que ens deixem aquí una, una miqueta i tornem aquí res, vale? d'acord, guapos, fins ara <coughs> i ja, amb aquest Day of the Tiger bueno, pues, uh, volia presentar aquesta secció especial dintre de l'anarquisme i esport dedicat exclusivament a, a una de les passions d'alguns de, dels contartuliats de les perdudes no? que és el món de les arts marcials i, bueno, i a nivell més històric de la boxa perquè és el que ha tingut més presència no? Així, a nivell de detalls, eh, per anar-nos situant, la boxa, bueno, fin, també fins als inicis de, de la Guerra Civil i a l'estat espanyol, eh, tenia bueno, era com el segon esport en, el, en quant a influència i en quant... vull dir que tenia molta presència dintre de, la, de, de, de, de les classes populars i, i benestants de... Bueno, dintre, que, que era un dels, de, dels, espo, dels esports més... Populars més, i més, més populars i més seguits, exactament, no? amb els toros, amb no sé quin apartat no sé sí, si seria no bé pot, no, un esport. això és tortura, això sí. és massacre tio. sí, em sembla que les idees d'alliberament animal aquella època encara no s'havien desenvolupat gaire però bueno i res, re, pues, jo tenia ganes d'explicar algunes anècdotes no aquí per, ara, per tots els bueno, jo sé, els contertulians tots els nostres oients a veure què us semblen la primera d'elles és parlar de l'Albert Mesler, no? aquest company anarquista eh, pues era boxejador. D'entre eh, altres, per aquells que no el coneguin, és un anarquista anglès que va ser molt amic i company del, de l'Estuar Christy. L'Estuar Christy va ser un estranger que fou va d'intentar d'atemptar contra el general Franco aquí a Barcelona a Madrid concretament i que va ser empresonat i, tot això, i que posteriorment va ser un dels fundadors de la Cruz Negra Anarquista o una, un dels grups de suport a presos amb més renom no? i de solidaritat internacional amb les persones preses que, que encara avui segueix vigent a molts països no? pues aquest, aquest, aquest, aquest noi uh, va, tenir, va, va saltar la llum pública ja el 1935 aquest, aquest senyor Go uh, justament enfrontant-se ni més ni menys que l'anarquista Emma Goldman. Tots i totes coneixeu la Emma Goldman, aquesta anarquista uh, estatunidense que, que, que, amb la seva gran efervescència i la seva gran parla, va aconseguir citaar moltes a eh, masses obreres eh, de, de tot el món no? pues, eh, ni més menys que aquest, que, que, que aquest jove es va plantar a l'Emma Goldman bàsicament per això perquè ell defensava la boxa com una pràctica esportiva i l'Emma Goldman eh, va dir que, que, que era un esport eh, contrarrevolucionari ja que servia per a l'alineació de les masses i, i el va tractar de, de hooligan per defensar <laughs> per, per defensar és la pràctica d'aquest esport així una petita de fet, l'Albert també es va passar es va passar el boxe perquè el partit laborista anglès també tenia un discurs així anti no sé per què però el partit laborista com a traïdor a la classe obrera i venuts totalment doncs va encara més motiu per practicar-lo no? I, bueno, una miqueta també amb aquesta visió, dir ¿no? que específicament també la crítica per exemple d'alguns sectors de, de l'anarquisme, de la CNT i tot això, amb el seu organ de la solidaritat obrera, uh, l'any 1932, quan uh, es dirigia a les la, futures uh, formació de les joventudes libertàries, va dir una frase d'aquestes tan, tan, tan significatives en el diari, ¿no? que era, que m'agrada els de, de tots els sexos, Abandonad todos los lugares de corrupción y todos aquellos que se mantienen en la más completa ignorancia. Vuestro es el presente, el porvenir es vuestro. Los bailes, espectáculos brutales, los cabarets, cafés, campos de fútbol, os distancian de la ruta que habéis de seguir para conseguir vuestra emancipación. Una miqueta, ¿no? Pues eso es la frase que tenían y con estos espectáculos brutales englobaban obviamente la, la boxa como un de, de estos espectáculos, ¿no? Uh, cosa que, en certa manera, uh, entra en contradicció amb la col·lectivització de la Boxa del 1936, el sindicat de la Boxa, uh, que es va produir, segons alguns afirmen, també per les grans, uh, perquè era un sector molt... Això la pràctica de la box era molt extensa i on on realment es movia molta pasta no també i es va optar per col·lectitzar eh, no sabem siè mascarant o no sempre el, la, la suposada el suosaar tretze en aquest cas dels dels dels boxejadors que que com sempre sempre han estat els més perjudicats i que en el seu moment pues, eh, rebia molt menys salari que no pas per exemple els seus màgers professionals per això es va crear la, la, la col·lectivització no. Bé, bueno, que la boxa és, una, és un esport de les classes populars i dels barris més degradats així una miqueta perquè, bueno, pujar fer boxa és pujar-te al ring, picar i que et piquin i, i, el, i el que caigui perd i el que s'aguanta dret, dret és el que guanya. Vull dir que no tothom està... Vull que és un esport així bastant sofert i sacrificat i a nivell físic, doncs, i a nivell físic, tant a nivell físic i mental també, doncs, bé, bueno, que no tothom està disposat a que, li, a que li infrin la cara i que el noquegin. I això m'imagino que, que s'aprova més a les classes més populars que no pas a, a, la, gent, a la gent rica, no? Una miqueta, als sí. doncs burgecets. Sí, també altres detalls de relacionats amb el món de la boxa, dic el Joan Ciclón, que era un dels eterns aspirants del tron del campió al Gironès, que, que, que va ser un dels boxejadors més reconeguts aquí a New York de la boxa per aquestes contrades, no?, va declarar públicament la seva simpatia per la i en una entrevista al seminari de la boxa o que també al llarg d'aquests anys, d'aquest convuls de 1936, es van endur a terme diversos tornejos, però milícies antifeixistes, um, i en el discurs de la CNT eh, canviaria radicalment eh, arribant a afirmar que la, que, la bo, que la boxa era un exemple de disciplina, era un esport que podia servir també per arribar a formar després futurs lluitadors del front, no? Una miqueta amb aquest canvi de discurs ambigua que fins i tot els va ser utilitzat per als anarquistes, no? Sí, com que potser una mica la, la diferència, no? La barrera està... En depèn de com miris la boxa, si la mires com a espectacle per veure dues persones que es piquen doncs estàs així com dins de la societat de l'espectacle ara si, si el practiques doncs no sé, d'una forma et corteixes i aprens a picar i aprens a rebre així una miqueta I, i si vols plantar cara a aquest sistema i a tota la gent que el sustenta, doncs, doncs fer la boxa o el concepte així més d'autodefensa, no? d'estar preparat per, tant per defensar com per atacar-te una miqueta doncs Ja sigui la boxa i ja sigui qualsevol esport de contacte o qualsevol es marcial, doncs et va haver una mica com, com per preparar-teixí contra l'enfrontament si, si realment tens, tens ganes de plantar-li cara i d'estar una mica preparat per donar, per donar la cara i la talla en l'enfrontament així. <ríe> Aquesta reflexió és tant pesada. <ríe> bueno, ai, uh, ja va jaixant alguts detalls més, tot i que ja acaba una meva xavà particular sobre aquest món, eh? Però ara afirmar que, vam recordar també que el Caracramada, aquest aquest Mac i uh, lluitador etern contra el capitalisme, contra el franquisme eh per les llibertats, no? uh, pues, havia estat un boxejador havia estat boxejador així com a petita anècdota també, no? I per això també tenia aquest cos realment molt corpulent que, que, que com s'ha afirmat en moltes ocasions i aquest, i aquest fet també el permetia doncs, fer dur a terme les llargues jornades de a que havia de fer per dur a terme la seva particular activitat clandestina Llavors ja traslladant-nos més a l'actualitat, eh, dir que un dels altres grans lluitadors de, de la boxa a nivell internacional, el Mohamed Ali, eh, pues es va canviar, bueno, que, que, com sabreu, va ser, de, de, va ser despojat del seu títol... Uh, dels seus títols uh, de guanyador de la del campió del món de la boxa, uh, per negar-se'n a la guerra del Vietnam per uh, declarar que era una guerra que, uh, en la que manen a negros a matar amarillos perquè blancos se pu quedar con la tierra que les roben a los rojos. Era una miqueta en tota aquesta època en que hi havia la lluita dels Black Panthers als Estats Units aquesta lluita pel reconeixement de, de, dels negres i, i tot tota el sistema autogestionari que van arribar a crear els Black Panthers no? Bueno, que en aquell moment també doncs, eh, els, anys convul... els, els anys 70 una mica la convulsió doncs, bueno, hi van haver mostres així en contra de les guerres així imperialistes no? una mica que va ser l'època així una mica del, del contraimperialisme així una mica no? de l'expansió Totalment forta, no? També em sap que hi havia el cas de varis esportistes que, no? que es van... Que, que, que... Sí. sí, continuant una miqueta bueno, amb el tema aquest dels panteres negres, doncs, que va ser als Jocs de Mèxic del 68, dos atletes negres que van quedar segon i tercer en els 200 metres llisos i, i quan van pujar a recollir les medalles doncs, van baixar el cap i portaven un gua negre així amb el salut que feien els panteres negres i bueno, això, això ho va veure tot el món i, i res, que els van expulsar dels seus equips els hi van retallar les medalles i quan van arribar als, als Estats Units els van, declarar, bueno, els van deslegiti deslegitimar totalment tractant-los de delinqüents de no sé què, no sé quantos per donar suport als panderes negres no? i en contra de l'extermini blanc contra, contra la població negra Sí. Oh, ja veieu que, és molt, que, que la pràctica professional de l'esport i, i la política no, no poden anar gaire lligades de la mà no? <ríe> i bueno eh, llavors jo ja acabo amb el meu tema de la boxa, en aquest cas amb dos detallets més, el primer d'ells que un excampió xilè de boxeu, Martín Margas Fuentes, va declarar a favor de, de la Mònica Caballero aquesta companya d'arquista que està avui en dia empressinada de aquí a l'estat espanyol, acusada d'haver posat un artefacte explosiu a, a Saragossa, a l'església de, del Pilar. Uh, i que havia estat imputada pel caçobombes en aquest cas el boxejador aquest es va posicionar a favor de la Moni i, i, i li, bueno, això simplement com un petit detall i ja per acabar afirmant que als Estats Units per tots aquells fanàtics de les arts marcials mixtes uh, hi ha també un, un uh, company narco comunista uh, que està als més alts nivells de competició que es diu Jeff Monson uh, si poseu Jeff Monson el, el buscador de de, del Google us trobareu busqueu les seves imatges us trobareu tota una mole de persona tota gran eh, que fa curiosament tatuada amb, amb, amb l'ada d'anarquia la, i amb altres tatuatges fent, fent referència pues, al seu posicionament polític no? i afirma bueno, que aquest ha participat entre altres de cursos d'autodefensa en eh, fireses de llibre anarquista i en mostres de solidaritat amb companys i companyes que forma part de l'International Workers of the World bé, que té una, un cert compromís i que ojalà poguéssim rebre algun dia classes seves d'autodefensa que que sempre anirien bé, no? Oh, I tant que sí. seria un gustasso i un privilegi Doncs pues, bueno, jo per no continuar la xapa si voleu passem a l'última cançó i ja acabem amb quatre batalletes més que us volíem explicar sobre esport i anarquia esport i revolució Esport i, i sabotatge sí. <ríe> I ja. això, exactament sí, Em sap greu haver-me extestat en aquest tema perquè és havia de treure no, algun dia no. casa, <ríe> Res, eh, tornem l'altre cop, ara en Mano Negra Santa Maradona de Caça Babilon Avui estem de nou a Bales Perdudes ja, encaminats cap a la recta final i a la final del programa a fer el matís així, que no som, no som fans del Maradona, ni malmenys però, bueno, és un, és, és, és, és, és un personatge cuari, curiós que no s'encalla ni una i que diu el que pensa i, i si s'ha d'encabronar amb qualsevol s'encabrona i això, bueno, i mira, avui estàvem triant cançons tontes i, i ja ha caigut aquesta també una mica sents més. Esperem que, sent on es la missió, els, els amics i amigues de les forces de seguretat de l'Estat no facin els nostres companys de, de la ràdio oh, eh, no sé. per, I... per fer apologia absurda i tontada. I tonteria barata. I, bueno, I continuant una mica amb el tema aquest d'anarquisme i esport, doncs ara comentarem quatre quatre accions que van relacionades una mica amb els, amb els grans esdeveniments esportius. així. Uh, la primera d'elles és doncs, que els gari, els gari va ser grup de, grup de grup, grups d'acció revolucionari internacional que l'objectiu que tenien era parar, parar l'afosallament del Salvador Puig Antic durant no, no, va ser posterior, sento, la, la imprecisió, va ser posterior a l'execució del Puig Antic, que hi havia dos companys i companyes més que estaven en parell de, de ser, de ser, de ser de... morts, ah, l'Oriol que... sí, Soler mort. Sogranyes i un altre company no? que estan en parell de ser morts i llavors van formar els Gary. I abans no? No, no van tenir temps, eh, just no tenir després temps. de veure que la, que no hi havia hagut temps de crear, van aturar la, la mort de, del Puig Antic amb els mètodes habituals, pues es va optar per crear els Gari, eh, ajuntant-se amb, amb, amb, amb exmembres del Mil, amb exmembres del grup Primero de o que va ser un altre grup d'agitació armada, en aquest cas, de, que sortia més dels òrgans de, de la CNT, per ser més concrets de la, de la Joventut sí. i Libertàries, no? però bé, bueno, total que... Bé, bueno, doncs pues això, els Gary uh, al Tour de França van fer un parell d'accions uh, una va ser cremar uns quants, uns quants autocars de la tele no? que retransmitia el tour i l'altra va ser doncs, en, mitja, en, mitja, en mitja carrera tallar uns quants arbres i ficar uns quants arbres uh, sobre la carretera perquè el tour s'hagués de parar i així ho haigués tot, tot això una miqueta Llavors, continuant així amb actes, amb actes així com de sabotatge o de propaganda una miqueta, doncs que els mundials que hi va haver a Sevilla, eh, doncs em sembla que pel 2000, 2002-2004, una coseta així d'atletisme, doncs que a la, a la inauguració hi havia, hi havia la, la Giraldilla, no? I doncs, algú solidari amb els Pesos bascos va, va sortir disfassat de Giraldilla amb una tela d'aquestes d'Euskalpressoac Euskal Herria, i, doncs, bueno, va ser una imatge que va veure, va veure tot el món i que els segurs rates que havien per no van poder... Sí, no no van poder van els intents de les televisions públiques, de, com sempre, amor <ríe> a les càmeres per tots els angles possibles, no? <ríe> no hi havia possibilitat, sí. en aquest cas, d'evitar de, el conflicte, no? <ríe> Llavors, així, parlant d'espectacles, doncs també ara m'ha vingut al cap així doncs, que quan hi va haver el Barça-Atlètic de Bilbao de final de Copa del Rei, no? que fi van ficar a l'himne d'Espanya, a tot l'estadi estava xiulant, i, i aquest personatge el, personatge, el cap de redacció, de no sé de què, va pujar el volum de l'himne perquè no s'indicionen els xiulets, i això també li va suposar l'acomiadament, així, no? així a nivell de, de xurrada. I, bueno, què més? I, bueno, i l última va ser els Jocs Olímpics de Trento, Uh, el 2006 doncs uns companys durant un minut o dos minuts van, van aconseguir agafar la torxa olímpica fins que van ser interceptats i agutxejats abutxe, així una mica per tothom i, i la van haver de tornar però bueno, jo crec que ha estat l'única vegada a la vida que, que la torxa olímpica uh, no arribava al seu destí això, o momentanament, no, no sé si van aconseguir pagar-la o no no ho sé, bueno, però bueno, va ser, va ser curiós, un actor, curiós un acte simbòlic en tot cas no? sí. és que l'esport més, una bona plataforma per mostrar conflictes ja no? que és tan popular Sí, uh, va, a mi ara com anem no, també eh, bueno, una cosa que em sembla digna de ressaltar ha estat de, que ha molt de temps uh, el tema de la campanya de boicot a Israel i quan per exemple el Maccabi de Tel Aviv ha estat aquí a Barcelona, s'ha trobat moltes vegades amb campanyes de, i, i banderes de suport al poble palestí uh, per denunciar pues, la Barhead que estan donant a terme uh, arreu mai, els, els, els companys i companys israelianes no? companys, entre comendes i bueno, no sé, joder és que queden tantes coses al tinter sempre aquí en aquest programa que sembla que no perquè és que jo és que podríem fer tota la llarga crítica a les olimpiades, per exemple, i el que ha suposat tots aquests grans fenòmens d'expulsió de la disidència i d'emmagal denúncia social, de procés urbanístic més eh, especulatiu superfort, de canvi estructural, gentrificació sinització el, el dopat. Patriotisme ens hem deixat tantes coses al tinte que podríem dedicar si a ser programes més a, a esport i anarqumes, revolució, esport i crítica de l'esport i linga. Però bueno, jo que sé tu és el que ja és el que ja ja més pu salvar-se aviat i s'ha a veure. No? Ai, ai, ai. No, és broma, és broma. I, i, i per exemple, i anarquia i autodefensa, també, que no sé si han fet algun dia un programa, però, bueno... No, ah, això però, també ho podríem parlar, com a, no? Com a esport i... Bueno, l'autodefensa. O no, sigui, que, que, que, que, que, que ens hem deixat moltes coses al Tintet, tu, i que, que està bé perquè és un tema no molt tractat dintre dals amb l'àmbit anarquista i llibertari dintre les lluites socials, és un tema sovint oblidat i i que a mi a intentem rescatar des d'aquí també Bueno, però no fa massa també una de les notícies que comentàvem era a Batalona que hi havia unes jornades d'esport i anarquia sí. i ara també em ve el cap així que hi ha uh, per exemple així uh, a part dels excursionistes de Sants també hi ha els vagants sense límits que fan carreres la sí, Creu negra d'Uatlètica Vull dir que ja... Ha... Vull que vaja, vaja, vaja, vaja, vaja. Vaja va arrancar una miqueta i com que no som professionals ens podem permetre de polititzar una mica, mica l'esport també. Home, a veure si mica mica en lloc de relacionar-se l'anarquisme amb drogues, caos i... <ríe> És fàcil. Ah, ah, que... També es pot relacionar amb la pràctica saludable i amb l'autogestió de les vides i tot això, no? Bueno, I sobretot també introduir a l'esport una mica pos pues, els valors de, de l'anarquisme que seria la no competitivitat el respecte, el suport, la solidaritat l'empatia i aquestes, cosetes, totes aquestes coses i, aquestes I res guapos que que, que que anem acabant i acabem amb la programació i les activitats previstes per als pròxims ah. mesos setmanes, el anys. que sigui sí, anys sí, doncs això ho citem el 7 de febrer a ja la l'Ateneu Popular la Sèquia divendres uh, sí Uh, que es presentarà la, una campanya contra l'ordenança de civisme. Sí la presenta a l'Assemblea Llibertària, no? Si sembla, baixos, a, la ah, la presenta a partir de les 7. Sí, crec que sí, que es presenta a partir de les 7 de la tarda, la tenem poblar la sèquia, la campanya està obsceno, com hem llegit el cartell de la Taneu, no? I en el que es parlarà dels motius d'aquesta campanya que ens ha tingut... Eh, Aquí... Jo no podia dormir per les nits pensant Penxar, que, eh? què significava. les pintades i, I li preguntava i ningú no deia res, no sé. Sembla que el dia 7 ho explicaran. Uh, Bé, bueno, doncs pues això serà una de les, de les xerrades i activitats que us volíem invitar. Després, el dissabte dia 8, eh, també la teniu popular la Sèquia, eh, vindran els companys i companyes de Burgos, del barri del Gamonal, a explicar-nos una miqueta... Eh, des de primera mà i face to face cara a cara, uh, com s'ha desenvolupat una mica tot el procés i les vivències i les conclusions que tenen una miqueta sí. uh, no sabem, ara no sabem exactament l'hora i tot això, és en tot cas podeu consultar com sempre al bellllibertari.org www.llivertari.org ja que estem aquí <ríe> uh, difonent... Tot ja no que no, que no <ríe> en tot no? cas allà sortirà aquesta i totes les activitats relacionades, no? Jo ah, no sé si hi ha alguna altra activitat al ah, sopador, sí. no? Llavors, el dijous dia 13 hi haurà sopador a l'Ateneu, també? Que en aquest cas serà, ni més ni menys, avui que parlem d'esport, serà benèfit, però el grup d'autodefensa que s'està trobant també a la l'Ateneu Popular, la Sèquia, sí. des de fa un temps i els diners aniran destinats a comprar material per al, per al gimnàs, no? Sí. A veure si mica en mica ens fotem una mica, catxes tu, perquè de moment ens trobem a les manis amb uns monstres tan grans que... <laughs> Cada cas on L'última activitat a, a comentar és que el divendres, dia 14 de febrer, no veus quina agenda, eh? Uf, uf apretada, que, apretada. Que el divendres, dia 14 de gener, hi haurà una, una mica de xar, actualització del cas de, dels cinc anarquistes empresonats ara, entre els cinc anarquistes empre, empresonats, no, el cop que hi va haver contra els cinc anarquistes, i més en concret, en concret també de de la Mònica i el carinyoso i bueno, això, que hi haurà una mica de charla que s'actualitzarà al cas i llavors hi haurà una cafeta i hi haurà entrepans vegans perquè n'interessi pues i vaga. tinc ganes de mostrar d'enterar-se de, de com mm. estan els companys i de, i de donar una mica de suport Per temps també m'he deixat de comentar que el pròxim cap de setmana és a dir, estem parlant del 31 o una cosa així no sé exactament, però jo em sembla recordar que hi ha unes, la segona part de les jornades contra la cultura de la monogàmia, en que també podeu assistir. En aquest cas es tracta d'una xerrada de transsexualitat, no? que presenten un llibre sobre la transexualitat i no sé si està acompanyada d'algun taller. El dissabte hi ha un taller sobre... Uh, no és sobre masculinitat però sí. tocarà expressar tu has d'agafar algun paper masculí i expressar-lo no en tot cas de... ja us hem comentat la pàgina web en què podeu trobar informació i ja per part de tantes altres no? pues... si ho si busqueu ho trobareu simplement és buscar-ho per internet o preguntant a la gent pròxima a l'Ateneu als anarquistes o mirant pels cartells que hi han penjat a la ciutat i, bueno, doncs pues, em sembla que, després, que, que ja està, no? Que hauríem de sortir a córrer ara i tot això. Uh, no ho hem de bé. <ríe> no ho Bueno, doncs pues, guapos i guapes, uh, bona nit a tothom. Us deixem aquí des de Bales Perdudes. Uh, res, un saludo ben fort i tornem d'aquí a 15 dies en principi. Uh, no sabem com ni de quina forma. Però tornarem. Ja sabeu. Si escolten una bala ponganle el ojo que al igual atención que, que sí. no sé que no sé cuántos dal blanco y le cuántas se, de... se dieron y cuántas se dieron nos falta aquí nos falta gararrilla Les perdudes. Un programa de acció directa contra informativa. Va les perdudes. Tertúlies, debats, i entrevistes per l'anarquia. Va les perdudes. Al final la punteria.